A két kicsi bocs, meg a róka. Kolozsvári Grampier emél meséje. Medvepapa, medvemama dolga után járt az erdőben. Volt nekik két kicsi bocsuk, azok otthó heverésztek. Aztán mikor ráuntak a heverészésre, elindultak sétálni. Ahogy sétáltak, egyszer csak meglátták az országutat. Az országúton emberek jártak, szekerek döcögtek. A két kicsi bocs egy bokor hűséből nézelődött. Az országút göcsörtös volt. Egyik-másik szekér akkorát zökkent, hogy a kocsis majd ledölt a bakról. A két kicsi bocsnak a könnye is kicsordult, olyan jól mulatott. Egyszer aztán keserves nyikorgást hallottak. Hát egy hosszú szekér közeledett az úton. Egy roskadásig megrakott hosszú szekér. A két kicsi bocs csendben kuksolt a bokorban, s nézte, mi történik. Az történt, hogy az egyik kerék gödörbe szaladt. A szekér tetejéről pedig a földre gurult egy nagy fehér balomkő. Gurult, gurult, aztán elterült az árokban. A két kicsi bocs odaszaladt. Látták, hogy nem malomkő az, hanem egy szép zsíros sajt. Oh, no, ezt megeszük, mondták. Azzal megfogták a sajtot két felől, és bevitték a sűrűbe, hogy megosztózzanak rajta. Csak hát. Egyik bocs sem bízott a másikban. Veszekedni kezdtek, a sajtot pedig ide-oda rángatták, s kiabáltak, ahogy a torkukon kifért. A róka éppen arra kószált. Máj gondolta, megdézi, mit torzsalkodik a két kis bocs. Amikor látta, hogy a sajton kaptak össze, Ajánlkozott, hogy majd igazságot tesz közöttük, elosztja a sajtot. Ah, – Jó, jó, elfogadunk bírónak, rókakoba! – mondta a két kicsi, bocs No, akkor menjetek oda a bokor mögé! – szólott rájuk a róka. – Fordítsatok hátat, s addig idesen nézzetek, amíg hármat nem vakkantok! A két kicsibocs engedelmesen elbújt egy bokor mögött. No, a róka a szája szélét, jóízűen hozzáfogott a lakomához. Amikor a sajtot az utolsó harapásig fölfalta, megint megnyalta a száját, és neztelenül tovább állt. A két kicsibocs pedig csak várta. Várta, hogy a róka hárbat vakkancson. Telet múlott az idő, de bizony ott nem vakkantott senki. Hát erre kukucskálni kezdtek a bokor mögül, és nagyon elcsodálkoztak, mivel a rókának a színét sem látták. Mikor pedig kiderült, hogy a rókával együtt a szép kövér sajtnak is nyoma veszett, akkor a két kicsi bocs rettentően elszomorodott. Ha jó testvérek lettünk volna, sajtot is ehettünk volna, mondták. Azzal nagy búsan megindultak hazafelé.